Гайдученко уважно розглядає записане там, і йому стає ясно, в чому річ. Що ти з приводу цього думаєш? допитливо дивиться чмир на Артема і бере з його рук записну книжку. Гайдученко мовчить він довго й уперто мовчить. Дивиться на шибки вікон, уважно розглядає їх, устає з ліжка і ходить широким кроком по кімнаті. Чмир стежить за ним пильними очима і йому здається, що Артем на нього сердиться. І от-от почне лаятися. Та то тільки так здається. Артем раптом зупиняється посеред кімнати і дивиться у вічі чмиреві. Безперечно. Цей. Лист. Адресований. Петрові. Артем ще кілька разів проходить по кімнаті і знову так само зупиняється перед чмерем. Це тільки підтверджує твою думку про участь Марти. Так, тепер я певен, що ця психопатка викрала для мого брата мої папери. Я певен у тому сто чортів його матері. Я певен. Артем починає кричати, люто б'є по підлозі, хапає стілець і розсаджує його ободвірок. Чмир не сподівався такого кінця. Він сильними руками бере Артема за плечі і веде до ліжка. Артем тепер м'який і безвільний, як єдвабна лялька. Він, здається, чмиреві і лягає горілиць на ліжку. Його тіпає нервова лихоманка, і Андрій дає йому випити води. По перше, ти не хвилюйся. Справу треба вести обережно і не вигукувати зарані того, чого не можна говорити загалом. Ти дуже нервуєшся. Це не хороше. І коли вже Гайдученко заспокоївся, чмир почав про діло Ти кажеш, що листа того писано Петрові? Так, нема ніякого сумніву. Виходить, він десь тут. Можливо. Він цікавився моїм винаходом. Марта, очевидно, допомогла йому викрасти. Гаразд, я буду стежить тепер за Мартою. Вона не втече моїх очей. А як карлюга? Ти говорив із ним. То пусте. Набійся йому папери. Та й взагалі він думає переходити на нове місце. Казав, що вибрав собі уже місце. Гаразд. А твій брат Петро не подавав тобі звісток про себе? Ні, і подавати не міг, бо ми розійшлися давно. Він має мене за комуніста, а значить, за свого ворога. Гаразд, ти лежи спокійно і не виходь з хати. Це буде найкраще. Я скажу, що ти занедужав трохи, а Вірі Павлівні скажу, щоб носила тобі сюди їсти. Гайдученко дивився на чмиря, і йому здається, що він маленький і безсилий, а цей мужній чмир може все, і нічого немає такого, щоб він не міг зробити. Точнісінько так, як думають малі діти про своїх батьків. Так, він буде лежати. Він зробить усе, що не накаже йому Андрій. Він виконає все, як дисциплінований солдат. На сходах за дверима гупають чоботи чмиреві. То він повертається від Артема. От кроки затихли, і тиша заволоділа кімнатою. Артем поводить очима, і кімната йому здається, якоюсь незнайомою, немов він уперше прийшов сюди. І ліг на чуже непривітне ліжко. Розділ 25. Марті байдуже. Другий день переносить корлюго свої манатки на нове житло. Устигає він за день тільки раз сходити до нового місця, та й то стомлений приходить назад. Сьогодні, повертаючись, він зустрів коло самого двору Марту і привітався. Дівчина відповіла легеньким поклоном і намірялася пройти мимо, та Карльога зупинив. «Ви, панно, не думаєте, що нам треба поговорити?» Марта серйозно дивиться у вічі Карлюзі і уста їй нервово тремтять. Ледве чутно вона говорить «Я прийду сьогодні ввечері». Такої відповіді не сподівався Тома. Спочатку він аж отетерів, а потім, опанувавши себе, сказав «Буду чекати» і уклоняється з такою собі ласкавою посмішечкою «Фу!». Як перекмахер, докоряв він себе за посмішечку, ідучи до житла. Але навіщо йому потрібна Марта, що він її запрохує до себе? Думає Карлюга і робить висновок, що Марта йому ні до чого, і що він спитав її так собі, між іншим. Тепер вона без сумніву прийде, але що він мусить їй говорити? Як поводитися? Карлюга сідає коло груби. Він стомився і змовк під цим проклятущим дощем. Запалює тріски у грубі і перед привітним теплим огнем роззувається та гріє ноги. Мимоволі спадає на думку розмова з Гайдученком і йому стає ніяково за себе. Гайдаченко, безперечно, дуже хвилюється. Очевидно, паперам тим він надає великої ваги. Ну, звичайно ж, не щоденникові, а тим формулам, що їх ніяк не міг розібрати карлюга. Надто там щось намодровано як то завжди буває з людьми. Що певні своїх перемог над стихіями Бідна, бідна людина Вона вважала себе завойовником А він брутально відняв у неї фікцію завойовництва Розвіяв Марево, яким, мабуть, тільки й жила ця людина Бідний еквілібрист над прірвами нерозгаданого Але з якого це часу Карлюга почав уболювати над еквілібристами? Чи не завелика це шана для них? Карлюга заплющує очі і скупчує думки Ось відокремлюється від землі другий Тома Карлюга той, що не носить брудної білизни та драної шинелі. І зноситься той карлюга білою байдужою птицею над життям, і діла того життя ворушаться внизу, як бактерії під мікроскопом. От і земний тома зі своїми ділами. Ах, який він цікавий. Просто геніальний той земний карлюга в своїх ділах. Він навіть закоханий у дівчину у звичайну дівчину. Це ж надзвичайно цікаво. Анахорет і аскет закоханий. Абстрактний карлюга раптом падає з височини своїх абстракцій і летить у прірву, ототожнюючись із земним карлюгою. І карлюга у брудній земній білизні встає, як савонарола, і говорить уголос: Досить цього ідіотства. Ти думаєш, що я не маю права робити і відчувати те, що роблю і відчуваю? Ти абстрактний імпотенте, кривобокий дегенерате, генерате, висхлімощі. Ти смієш глузувати. Так, я закохався. І ти, небесний йолопе, мусиш це знати. І знати, що я маю на те право. Карлюга схвилювався і п'є воду. І замість води теплими струмками лються в душу томи нові, давно забуті звуки. Він сідає знову перед грубою і відчуває себе гадюкою, що скинула стару шкуру і гріється на сонці. «А стихія ж як?» – питає її хидний голос. А велетень, що прагне захопити тебе у полон? Хи-хи, сміється карлюга тихо і з насолодою гріє ноги. Йому тепер навіть неприємно, що він не встиг узутися, коли прийшла дівчина. Яка нечемність, дорікає він сам собі в думці і просить вибачити йому за непристойний костюм і хвильку зачекати. Марта здивовано слухає господаря і озирається по кутках. У кімнаті багато змін. Деяких речей, що раніше впадали у вічі, немає у кімнаті, і це дивує дівчину. «Ви, здається, багато речей поховали?» – питає Марта, і від цього простого запитання Карлюзі робиться тепло. Він уже взувся і пропонує гості сісти на стільчик коло вогню. «На дворі така гидота», – каже він тоном дячихи, що хоче вести пристойно салонну розмову з гостями. Несподівана посмішка проскакує на губах Марті, і вона відвертається до огню. «Але годі!» Карлюга хоче бути серйозний. Він підсовує колоду ближче до Марти і сідає. «Я хотів про дещо поговорити з вами. Власне, вияснити деякі питання, що надзвичайно мене цікавлять». Марта не ворушиться. Вона стежить за полум'ям у грубі і хитає головою, припрошуючи говорити. «Ви тієї ночі серйозно думали?» Карлюга зам'явся. «А вам яке до того діло?» Прискаливши око, говорить Марта, але карльогу це не збиває з тону. На ваш погляд, мені, звичайно, ніякого діла до того немає. Але насправді, тобто на мій погляд, у мене багато до того діла. Бо... бо... Я розгадав вас, і тому той чіпляюся до вас із розмовами. Пробачте, але коли я вам набридаю, ви тільки скажіть. І я... Марта лякається цих слів, і упередливо махає рукою. «Будь ласка, говоріть, я охоче слухатиму». Після розмови з Вірою Павлівною Марті стало легко, немов вона довго тягла на плечах важкий тягар, а тепер скинула і почуває себе краще. Вона ніби морально випросталась, зляканість з її очей зникла, і природжений гумор почав посідати місце затурбованості. От і тепер Марті чомусь легко говорити з цим коміком, як вона сама собі називає карлюгу, і вона, не вагаючись, може розповісти йому багато такого, чого вона не скаже найближчому другові. Вона так мало говорить останнім часом, і їй кортить поговорити. «Я дуже радий! Дуже радий!» Чи вона чула мої слова про кохання, коли вона лежала напівпритомна, думає карлюга і провадить далі. «Я, коротко кажучи, знаю, що у вас горе. Я знаю, що вас розлюбила людина, якій ви довіряли ціле життя». Марта здивована піднімає брови, і іскорки гумору гаснуть їй в очах. «Він вас не любить, я це напевно знаю. Він хоче вас використати, як використовує двірник куховарку, що краде для нього панські котлети». Ще більше здивування відбувається на обличчі Марти. «Боже, Борони, я не хочу на щось натякати. Я тільки хочу сказати, що не було щирого ставлення, а тільки удаване». Дівчина заперечливо крутить головою, а карлюга, не помічаючи цього, говорить далі. «Треба було удавати закоханість, бо інакше не можна використати дівчину, що не станеш справді за гроші робити різні сумнівні речі і виконувати не зовсім принагідні доручення». «Ви, пане, занадто багато говорите дурниць», – різко зупиняє його Марта і встає. «Їй треба йти звідси після сказаного, але, на щастя, карлюга просить вибачення», і благає її найти, і вона сідає задоволена, що не довелося кинути цієї людини. Осінні присмерки синьо туманять кімнату, і світло з груби палахливо стрибає по стінах, по речах, по обличчях. Карлюга не світить каганця і тільки час від часу нахиляється, щоб підкинути дров у грубу. Я далеко більше знаю, ніж ви думаєте, каже карлюга і вдивляється у вічі Марти. І те, що знаю я. Тільки я знаю. Ви можете на мене звіритись. Так само, як можете звіритись у тому, що я кохаю вас. На Марту ці слова ніби не справляють враження, тільки чоло їй похмурилося, та вуста заворушились незадоволено. Ви що ж, може, слідкували за мною? питає несподівано Марта й, очікуючи, дивиться на карлюгу. Тома відвернувся і ніби не чує запитання, але по паузі спокійно каже Так. Я за вами увесь час слідкую. І дивиться, яке враження справили його слова на дівчину. Та Марта спокійна, ніби чує звичайнісіньку річ. Пауза тягнеться довго, і Карлюга перший порушує мовчанку. Коли хочете, я все вам розповім, що я знаю. Решту ви можете таїти. Я вас слухаю, – ледве чутно відказує Марта. Розповідати, власне, небагато доведеться. Ваш наречений вас покинув бо ви йому не допомогли. Та ви знаєте, в чому не допомогли. Ви збиралися вмерти, але я став на перешкоді». Карлюга раптом зупиняється, немов спіткнувшись. «Ви тепер перебуваєте у стані, у важкому стані», закінчив коротко Карлюга і дивиться на Марту, не спускаючи очей. «Ви можете мене картати за ці мої слова, але я все знаю», – додає він. «Марті Байдуже!» Їй нема чого втрачати, і вона нічого не боїться. Ця людина врятувала її від смерті, і тепер тепло дивиться у вічі. Їй мало хто тепло дивився. Зазнавши самотності замолоду, вона пішла на виклик Петра. А тепер вона знає, що той виклик нещирий, хоч, може, спочатку у почуттях Петрових і була молодеча, хороша щирість. Напевно, та щирість була. Марті це допевне відомо. Вона зазнала тоді тепла, якого не відчула, коли зустрічалися з Петром тепер. «Я піду вже», – каже Марта, підводячись із свого місця, і, помітивши ляк на обличчі Карлюжиному, додає, «Я прийду завтра до вас, увечері». Карлюга проводить Марту до дверей і поводиться, як юнак на першому любовному побаченні. Він не знає, що робити. Коли вже двері зачиняються за Мартою, він бажає їй на добраніч, і чує від неї те саме. Радісно схвильований Тома ходить по кімнаті, і йому здається, що він став ніби легший, а м'язи по-молодечому пружиняться, і хочеться скакнути і загалом вибрикнути. Але він стримує себе. Він завтра віднесе инструмент на нове місце і дещо пристосує в новому житлі, щоб можна було вже палити піч і ночувати, не боячись пронизливого осіннього вітру. Він вернеться назад, і йому залишиться тоді взяти решту манатків і вже назавжди піти геть звідси. Але як же Марта? Марта, Марта. Та хіба вона не піде з ним? КАРЛІГА ходить по кімнаті і думає Але думки якісь чудні і зовсім не нагадують поважних думок філософа Анахорета. Розділ 26. НІЧНІ ВІДВІДИНИ АРТЕМ пильно дотримував обіцянки, що він її дав чмиреві, і рідко виходив із свого Мезоніна. У комуні усі знали, що він хворий, і питалися про здоров'я, зустрічаючи його згорблену постать у шинелі. Переважно ж Артем сидів у себе і старанно записував уривки згадок, шматував написане і брав чистий аркуш, щоб через годину пошматувати і його. Чмир же ходив замислений і суворий. Він рідко зазирав до Артема, а більше стежив за Мартою. Та вона не виходила навіть за ворота, а тому, що вона відвідала карлюгу, він не надав великої ваги. Дівчина, певно, шукає поради у пустельника, що так ославився своєю мудрістю. Чмир бачив, як вона вийшла від карлюги, і нічим не видавала неспокою чи бажання скрити свої відвідини Анахорета. Спав Андрій, не роздягаючись, і не скидаючи з себе маузера. Усе може статись, думав він і спав сторожко, часто прокидався вночі і виходив на дворище послухати та подивитись, чи немає чого підозрілого. За цими турботами він забув за комунарів. Він був переконаний, що з них ніхто, окрім Марти, не був причетний до крадіжки паперів, і тому вони його й не цікавили. Повсякчасне сторожування дуже стомлювало, але Андрій поклав собі не здаватись, аж поки не дізнається про все чисто. Він простежив, поки повернулася Марта від карлюги, і навмисно зайшов до кімнати Віри Павлівни, щоб пересвідчитись, що Марта нікуди не збирається йти. Марта справді лагодилася спати. Шмир спитав дещо з господарства і пішов собі з наміром лягти та виспатися цю ніч. Та раніше, ніж лягати, він зайшов провідати Артема і застав його за паперами. Артем сидів за столом і виводив незрозумілі чмиреві числа та формули, а побачивши товариша, кинув писати і майже весело привітався. «Ну, як твої справи? Що помітив цікавого?» «Цікавого? Нічого!» Марта тільки ходила до того ложкаря і повернулася в доброму настрої. «Що вона, ворожити до нього ходить, чи що?» «Не знаю. Може й ворожити. Адже ж він тут за примудрого Соломона править», – відповів посміхаючись Артем і почав лаштувати ліжко. Говорити не було про що, і Чмир, побажавши на добраніч, пішов собі на низ. Та Гайдученко не збирався лягати. Йому просто хотілося залишитися на самоті і він почав лаштувати ліжко, щоб чмир зрозумів це, як його намір лягати спати, і залишив би його самого. Уже кілька ночей сон уперто не бере очей Артемових, і він цілі години ступає вздовж кімнати, як самотній в'язень в одиночній камері. Кімната невелика, тому він ходить по діагоналі, відсунувши для зручності стола. Він ходить і ходить, а думки плутаються в нього і змішуються. І він виразно почуває, що що втратив силу стримувати їхній збурений потік. І коли навіть сторожки чмир спить, Артем годинами вдивляється в одну точку, викликаючи сон. Та сон не сходить до гарячої голови його, і думки ще більше каламутяться. «Цікаво, котра тепер година?» – подумав Артем, і ніби у відповідь на цю думку почув ледве чутні кроки на сходах. «Хто міг іти до нього в таку годину? Чи не трапилося чого, і чмир іде попередити?» Так, це, безперечно, він, думає Артем і сидить на ліжку, очікуючи. Двері відхиляються повільно, і коли вони розчинилися зовсім, на порозі з'являється незнайома постать. Постать, розвиваючи поли кавказької бурки, як великі чорні крила, повертається і зачиняє за собою двері. Усе це людина робить безшумно, і Артемові спочатку здається, що це сон, і він мусить прокинутися, щоб одігнати привид. Він схоплюється з ліжка і стоїть дивлячись широкими очима на прибулого. Гість так само дивиться у вічі Артемові, і на вустах йому з'являється гостра, їдка посмішка. І та посмішка знайома Артемові от тільки не може він пригадати, де раніше її бачив, і чи бачив взагалі, чи це йому тільки здається. Незнайомець раптом одводить очі від Артема і скидає свою чорну бурку просто на підлогу. Вона стоїть маленьким шатром, а гість, озброєний револьвером, шаблею і карабіном за плечима, Стоїть перед Артемом стрункий і високий, як сучасний архангел, що змінив свого архаїчного вогняного меча на машинну зброю. «Ну, Артеме, ти ще не впізнав?» – питає гість і сідає, не зводячи очей з господаря. Він дбайливо поправив шаблю і карабін, що заважали йому. «Петре!» – скрикнув Артем, і очі йому широко розкриваються. «Так, це Петро, але як він не схожий на того Петра, що він знав його колись у дитинстві?» У тебе всі підстави дивуватись, говорить Петро з незмінною посмішкою, і всі підстави не пізнавати мене. Час багато змін наклав і на тебе, а мені ще й додавати тих змін треба. Петро гладить свою чорну бороду, і Артем дивується.